Faludi György, tanuld meg ezt a versemet. Tanuld meg ezt a versemet, mert meddig lesz-e könyv veled? Ha a téd, kölcsön veszik, a közkönyvtárban elveszik, és ha nem, papírja oly vacak, hogy sárgul, törik, elszakad, Kiszárad, foszlik, megdagad, vagy önmagától lángra kap. 240 fok már elég, és mit gondolsz? Milyen meleg egy nagy város, mikor leég? Tanuld meg ezt a versemet. Tanuld meg ezt a versemet, mert nem sokára könyv se lesz. Költő se lesz, és rém se lesz, és autódhoz benzin se lesz, és se, hogy leéd magad, mivel a voltos kisenyit, és kivághatod a pénzedet, mert közeleg a pillanat, mikor képernyőd, képhelyett, halálsugarat közvetít, s mert nem lesz, aki megsegít. Ráébredsz, hogy csak az maradt tiéd, mit homlokod, meget viselsz, ott adj nekem helyet. Tanuld meg ezt a versemet. Tanuld meg ezt a versemet, s mondd el, mikor kijöntenek a lúgtól a poshat tengerek, és az iparhányadéka már beborít minden talp alatt földet, a a csiganyál, ha megölték a tavakat, s van jön a pusztulás. A fáján ruhad a levél, a forrás tökvészgurguláz, s ciánt hoz rád az esti szél, ha a gázmaszkot felteszed, elmondhatod-e versemet. Tanuld meg ezt a versemet, hogy elkísérjelek. Lehet, stúléled még az ezredet, spár kurta évre kiderül, mert a bacillusok tühödre válsa mégse sikerül. És a technológia mohó hadosztályai több erőt mozgatnak, mint a földgolyó, memóriádból szeddelő, és el még egyszer velem, sorokat. orokat. Mert hova lett a szépség és a szerelmem? Tanuld meg ezt a versemet, hadd kísérlek, ha nem leszek. Mikor nyögödre van a ház, hollaksz, mert nincs se víz, se gáz, és elindulsz, hogy adót keres, rügyet magad, bargá tehes. Vizet találj, bunkót szerez, ha nincs szabad föld, elvegyed, az embert leölcs, megegyed. Ha ott bandukoljak ott veled, romok alatt, romok felett, és súgjem néked, tetsz halott, hova mégy, lelked elfagyott, mihelyest a várost elhagyott, tanult meg ezt a versemet. Az is lehet, hogy odafenn már nincs világ, és te odalenn a bunker mélyén kérdezed, hány nap még, még a mérgezett levegő az ólomlapon meg a betonon átható, És mire való volt, és mit ért az ember, ha évéget ért. Hogyan küldjek néked, vigaszt, ha nincs vigasz, amely igaz? Halljam meg, hogy mindig reádondoltam. Sok-sok éven át, napfényen át és éjjen át, És már rég meghaltam, most is rád néz két szomorú vényszeme. Mi mást izenhetek neked? Felejtsd el ezt a versemet. Toronto, 1980